Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok! Üdvözlök mindenkit a Hármas könyvelés. Felszkrollozok, hogy hanyadik, 16. F adásában. Híreket mondunk. Weboldal ajánlóval kezdünk. Elindult valamikor múlt héten a Small Demons nevezetű oldal, ami elköveti azt, amit a Gibson könyvek úgy sugalnak az emberek nagyjából egy tíz éve, termékesíti a könyvet. Mert nem úgy, hogy megveszi az ember a könyvet, és akkor így jónak örül, hanem az összes kis szircalt, vackot amit a könyvben oh, yeah. emlegetnek név szerint, ahhoz itt hozzárendel egy Amazon linket, egy Ruhabolt linket, egy akármit, és még kategóriákból is rendezi, tehát mondjuk meg tudod venni pont azt a a G4 1,4 GHz-es powerbugot, amit a tetovátlány vesz, amikor széttörik az előző gépét, vagy, vagy azt hiszem, hogy az újabb gépzonok még nincsenek benne, vagy biztos lehet BuzzRixon kabátot meg Adidas GSG-súranót vásárolni ugyanezen az oldalon. És akkor remélhetőleg az alkotónak visszajut valamilyen százalék az eladásokból, nem? Nem ígértek ilyesmit, szerintem simán megszerettem. Hmm, a de mondjuk lehet, ez modell hát egyébként a, az én self-published lalkotóknál. Én, én a zenét, zenéket, meg filmeket szoktam mindig begyűjteni, amire hivatkoznak egy adott könyvet, tehát arra kapok kedvet leginkább. És teljesen működő dolog lenne, hogy ebben rásegítenek. Azt hiszem, az is van maga, hogy láttam egyébként szerzőnél is, mindjárt bejelentkezek között az oldalra, hogy Pont Richard Kédrit, akiről egy vagy két adásra ezelőtt beszéltem, ő írta ott, hogy, hogy ott addig cseszegették a, a kedves olvasók, amíg itt van egy viszonylag komolyabb lista arról, hogy, hogy akkor milyen filmekről van szó, vagy milyen filmekre történik utalás igazából a, a könyvben is. Volt, voltak ilyen klasszikus vesztának, hogy mindenféle furcsaság. Következő hír is a tiéd, de ez legalább nácis. igen, igen, igen, igen, igen. igen kapaszkodjon meg a kedves hallgató. Uh, harisnyás Pipit náti rasszizmussal vádolta meg egy kutató. Uh, igaz nincsen igaza, de, de azért ebből lett egy jó kis ír a Guardian-en. Dr. Eske Volrád nevezetű német feminista teológus. Ó, oh, hillel uh, talál... kombináció. Uh, jár dupla sebzés. Uh, Találta azt írni, hogy a a könyvegyes jelenteiben a koloniális rasszista stereotípiák érvényesülnek, mert hogy Pippi elutazik a déli tengerekre, és ott a fehér gyerekek előtt a fekete gyerekek térdre borulnak, és hogy ez mennyire nem jó. Aztán fejítek a figyelmet arra, hogy a következő sorban azt történik, hogy Pippi beszól a gyerekenek, és ő nem hagyja, hogy a lába előtt térdre boruljanak, de kétségkívül benne van a sztereotípia, és ez nem jó. Ő azt mondta, hogy ő nem olvasta fel a saját gyerekeinek ezeket a mondatokat. Tehát őneki csak az maradt meg a, a könyvvel amikor a Pippi le lecseszi ezeket a, ezeket a fehér gyerekeket. Igen, a fehér gyereket lecseszni, ez teljesen normális dolog. Aha. De ennyi erővel ugye a számtalan náci ö, szereplőt ismerünk meg, szerzőt. Ugye Agatha is rendszeresen ö, kiemelték a kis rasszista vicceit, de a Babarnál is jól emlékszem voltak ilyen problémák. Igen, és van az, az, fejeződik be ez a cikk, hogy a, a hubgék-törpékiket pedig annyis szemét rasszista és kommunista eszményi terjesztésével vádolták korábban meg. Úgyhogy hát az sem egyszerű az be. Tényleg, hogy a tíz kicsi négert most ebben a hónapban hogy hívják? Mert ez volt volt Indián, meg volt akármit, most gondolom, egy tíz kicsi korábbi, közelebbről meg nem nevezett Aha. Kis minoritás... Egyébként a régi James Bond filmekben van, van olyan, amikor egy kicsit én is olyan kényelmetlenül érzem magam, ahogy ott e, utasítgatja a fekete segítséget Bond rendszeresen. Uh -huh. A dugóval befestett törcú, na jó. <gül> <gül> Akkor viszont te jössz, Gabi. Jó. a következő hír, ez promóció, de teljesen szívből, tehát senki nem kér soha semmi ilyesmi, ez csak így jártunkban, kellünkben láttuk, hogy kell e e könyv című, remek, című rendezvény lesz ez a kínülvarás blog első születésnapjának a partia, ami a Bárkában lesz, ahol különböző előadások lesznek, és be lehet fizetni a Fáráhelyt 451-re is, amelyet aztán meg lehet tekinteni. És utána elégetni. Igen, igen, az igazi könyv, a papírkönyveket, úgy azokat, amiket égethetőbbek, és aztán gondolom ez így jó összekapcsolható az e-bookkal. Biztos meg lehet oldani, hogy egyszer egy művészcsapatos csapatos e kéne tartani valahogyan. Ha. Hát, hát vagy aki? eleve ezeknek Ilyen... az e-könyv ugye teljesen akarják hozni, a, a papírkönyvek szolgáltatás készletét, akkor kell, hogy ilyen funkció legyen, hogy burn. És akkor egy virtuális lángokkal ott uh -huh. megszegyük. Virtuális pernyek. Erről egy megintosos program üteszemben nem tudom, használni, használtad, de annak idején a Disco nevezetű CD írót. Igen, ami tényleg pörkölt. Ami, ami füstölt, és az első verzióban volt, és ilyen, hogy a füst kiszámítása miatt hibázott a CD írásban, mert nem volt elég processzor <tos> Mindent az esztétikumért teljesen egyetértek volna. A lényeglátás teljes hiányek egy gyönyörű példája volt. <gül> nem. Ti is megegyeztétek. Jó. Á, nem. A... Ja, nem, még neked van egy elnézést. Igen, igen, a, van még itt egy pár Az olyan, ez egy, szintén egy évforduló, a magyar nyelv napja. Nem évforduló, hanem ünnep, viszont ez csak néhány éve a magyar nyelvnapja, korábban áprilisban volt. November 13-a gondoltam, megemlítem, ezzel mindenféle programok is vannak, amelyeket viszont nem merek részletesebben kifejteni, mert itt különböző flémes dolgokba nyúl nyúlnék. Minden esetre örvendetes, hogy a tudósok, a nyelvészek ugyanolyan véres küzdelembe tudnak bonyolódni dolgok kapcsán, mint, mint bárki más én mosakodni szeretnék kedves hallgatóknak, tehát én nyugodtan, mondtam Gabinak, hogy nyugodtan Balázs Gézezzon, és nem fogom megidézni azt, hogy milyen volt az, amikor a professzor úr bezárt egy teljes fórumot, egy vita közepette. És így, hogy nem neveztük néven ezt a nyelvészt, így néven el nem is került sor. Nem, és végül is teljesen jól megúsztuk ezt. Szerencsére. Ö, még egy, egy évforduló esetleg. Igen, ennek. igen, és... Ördögödve valás, mert egy másik születésnap, ez, ez pedig a literájé, de már kilenc évesek, és itt is lesz nagy bonzáj, és ha jól emlékszem, akkor a milenárisban lesz mindenféle Búri igen, 12-en, és szerintem így a kortás, irodalom prominens képviselői, sztárjai vagy trubadúrjai fognak eladni, meg szerintem a hely is jó, és a litera az, verén eleinte egy kicsit kevéssé voltam, híve, de egyszerűen megkerülhetetlen most már az a neten. Az a lényeg, hogy nem szabad szó szerint venni, amit írnak. Szerintem nagyon-nagyon jó hagyományaik vannak, meg iszonyú jó blokkjaik, akkor ezek a literanaplók is nagyon-nagyon kellemesek, főleg, hogyha az ember ismeri azt, aki írja. Szerintem, szerintem egy jó funkciót töltenek be, és számos, számos alkalommal idéztünk tőlük híreket, tehát nem Ádám is szokott náluk horgászni, meg én is. Volt már rá példa, bármivel nem ismerem ottani írókat, azért sosem volt ebben a, a finom belteres örömben részem. Ó, hát ez mind a bármelyik másik hogy... izé szabkácsör. Leszámítva azt, hogy az irodalom az, az a talán legnagyobb szabkácsörök egyike. Akár, nem, nem, nem le, nagyon kis én cipődobozokból dobozokból benne. Hát lehet, de, de ez egy ilyen cipődiskont, ahol sok kis cipős van. Most mondj egy olyan hírt, amiben nincs évforduló. De szerintem én most egy kicsit... Meg állt, hiányolom állt. ebből a hírblogból a halottakat. Szerintem az előző héten annyira jó sikerült összeszedni. Pár hullát. A Wikipédiában bármikor fel lehet alvasni, hogy aznap hogy kihalt meg. <gül> Na <majd> legközelebb, Ádám. Ma lenne 150 néves. Ádám, valami hírértékű. Hírértékű van, ezt a sikára, fog megjelenni a ha eljön a Jeges című könyve, aminek a borítorája valamiért az is zsávani, hogy Down Upside. Mindegy, ott van lényegtelen. És ehhez készült egy úgynevezett filmtréler, vagy könyvtréler, ami, ami hát ez ilyen a legszebb Bud verekedős filmeknek a hagyományát idézi. Ilyen digobőrkabátas nyomozók ütnek különböző embereket Szentendrén úgy, hogy amikor be kéne érkezni az ütésnek, akkor, akkor valahová elkapják a kamerát, és aztán azt látjuk, hogy egy ember így magától összeesik. Rendkívüli módon szórakoztató. Egyébként a romantikával is kacérkodó, ugyanakkor kemény férfias macsó, és krimiszállakkal is teljes könyvvel lesz, azt ígérik. Az elején egy ilyen, ilyen magyar nyomozó és egy rendkívül vörös nő található, tehát minden adott ahhoz, hogy csoda legyen belőle. Na, erre én is kíváncsi leszek. Hát nézd meg a trailert. Én megtekintettem. Köszönjük, kedvem. Köszönöm. És van még egy másik, egy jó kis plági úgy ezt át kellett volna Gabinek csak nagyon későn találtam rá. Ez most Amerikában. Ne? Majd lemászója később. Hát igen, ez is egy megoldás. Majd a... Meg. El... Elmondod a Postmodern olvasatát, mit szólsz hozzá? Jó, szóval oké, megj majd a megjelent egy QR Markham nevezetű fickónak egy kémregénye, amit nagyon feldícsértek előtte a meg tök jobb lörvöket írtak a címlapra, meg mindenki megegyezett abba, hogy hát, ennyire eredeti hangú alkotót az életükben nem látták, a korábbi különböző is ez volt a vélemény, és aztán egyszer csak elkezdték szétkapni az olvasók, hogy hát de itt szövegszerű idézetek vannak, a James Benfordtól kezdve a Bond lóron keresztül mindenhonnan, és most éppen ott van, hogy azt, ami visszahúzt, vagy visszavonták a könyvet, és próbálják a jogokat leegyeztetni a különböző szerzőkkel, hogy ilyen remix kulturális műként valami egészen más név alatt, és megjelölve azt, hogy innen-onnan tartom az mondatokat, úgy, úgy kiadják, mert lehet, és csak viccben mondtak ki a nem viccesek, hogy szerintem ilyenre vegyék rá magukat. És ez, ez azért alakult így, mert időt akart megspórolni magának, vagy ennek valami mélyebb jelentése van, hogy ebből rakta össze a jeleneteket. De van itt egy blog, a Adrence nevű embernek a Reluctant Habits című blogja, majd be fogom linkelni az naplóba És ott nagyon hosszan végignézték az első X darab oldalt, és oldalanként ilyen 3-4-5 lopott bekezdése van. Ez nem időspor, ez egészen egyszerűen. Nyit. Lesett a szomszéd gyerekről. Egyszerűen jó dolgozatot akart érni iszonyatosan sok. Nagyon sok műből, nagyon sok átvett részlet, időnként kicsit átírva. De milyen kemény munka lehetett, hogy, hogy ebből összeálljon valami történet, nem? Igen, igen. És igen. Nem rossz. Igazából tényleg, hogyha ilyen, ilyen, ez, ez maga Frankenstein fia, tehát euh, megérne egy regényt. De voltaképpen a, a szomorú ebben azt, hogy ennyire hülyének nézte az olvasói, tehát hogy, hogy feltételezte, hogy senki nem jön rá. Ehhez képest viszonylag gyorsan kibukott a dolog, mert hogy nem arról vagy szó, hogy egy-két tíz tereget elrejtettem hanem az egész szinte. Hát egy ilyen vendégszövegből álló vendégkönyv. Uh -huh. <susztanian> Barátságfüzet. Igen. <susztanian> Hát, vagy velem ilyesmi. Lehet lehet igazából, hogy meg kéne szerezni, csak nem olvastam bele magamat annyira kémregény irodalomba, hogy, hogy felfedezzen mondatszerűen ezeket a dolgokat. Ez, ez már maga is vicces, hogy kémregény, tehát hogy volt, éppen lehet, hogy ez egy ilyen hatalmas vicc. Média hack? Igen, igen, Azt igen, Egy modern. Jól Jó, jöttem, jöttem. Ezek azok a viccek, amiután azért nem elképzelhetetlen, hogy valaki megdobálja féltéglával kinek nincsenek olyan vicceinek jó van rátérek itt az én, én kis hírem de az nem is hír igazából csak visszautalás hogy beszéltünk az előző hullás epizód során arról hogy, hogy eléggé oda tett a, a Fonegut életrajz uh, tekintetében a család, hogy ne lehessen direkt idézni a leveleiből meg a, a kommunikációjából az életrajzi regényben és most elolvastam, a New York Times-ban volt egy kritika, mely megjelent a könyv, és, és állítólag nagyon jól sikerült ennek ellenére, hogy nagyon sok forrásból, nagyon sok emberrel beszélt a, az írója az életrajznak, és hogy egy nagyon jó kis képet ad tényleg a az életéről, és érdemes beszerezni, úgyhogy rögtön rákerült nekem is a vásárló listámra. Úgyhogy ha valakinek elment a kedve a múlt héten, akkor az most jöjjön vissza. Ennyit a mai halottról. Így van. De ez, ez, ez komoly halott, nem? Tehát ez az én Ja, mert halott. vannak a komolytalanok. talanok. van. Így van. <gül> igen, igen, igen. Hát legalább három film készült belőle, illetve, hogyha átszokat is számítjuk, na no, mindegy. Igen. Gabi, neked még van egy. Van Új egy tehát ilyen. is ugrottunk, és, és szerintem az Ádámén mindenképpen megér egy említést. De mondja csak. Még egy. Nem, nem. De lehet a végén az, amit ő mond, de én csak pont ma futottam bele, hogy a, a .tilos hu oldalon a Galaktika támogatásával a Tilos Rádió szifi irodalmi zenei pályázatot hirdet. Alábbi kategóriák szifi novella, szifiválas és zene. És iszonyú jó ajándékot kapnak, mert egy-egy Rubik tükörkocka, a legjobb például arany tükörkockát kap most itt van is egy fotó ezen a gyönyörű erről a tükörkockáról. Hát ez az a Rubik kocka, amiről hogyha nem lehet lekapargálni a matricát és átragasztani, hogy kirak, mert sajnos a, a, a négyzetek méretei is eltérnek. De az valahogy lehet tekergetni, azt hiszem, hogy nagyon hülyén áll, vagy néz ki szétcsavarva, de össze lehet rakni. A Rubik működik egyébként csodálatos. Hát valami szép szifivas, igazán megérdemli. Uh, hát szerintem itt az nevőben valljam, hogy sosem tudtam megérteni a stífi képzőművészetnek a létezését úgy általában. Milyen például van a, a szifi zene? Hát ez volt ez a szolári zenekar, ő a legenda szifi zene, vagy én nem is tudom. Tehát azok a szifizenék, zenék, amelyeket a Delta, meg az egyéb ilyen hozraszállós videókal... Én ezt akartam már. mondani, Delta zene. <híris> Azok a szép festmények, amik a galaktika borítójára kerülnek, nem? Igen, igen, igen, körülbelül. Vagy az indexbe berakják ilyen vicces politikai szatírából. Na jó. A de hát az csak az a bajom, hogy ez egyébként egy régi szám. Tehát már amikor a de a felhasználta, már akkor is volt, hogy 40 éves. Tehát a stifizene a régi kísérleti elektról, amikor még nem voltak elektromos hangszerek. Így van, az analóg cuccokkal összetekergetett. Jó van, Ádám, neked volt még valami. Jó, akkor mondom, hogy az Amazon megint belefutott egy pofonba, de most nem akkorában, mint a, a legendás és azóta is emlegetett, a törőjük mindenkinek a kindőjéről a 84-et meg az Állatfarmot című ügy. Most egy, egy self-published magánkiadásban kiadó nőnek a zombiregényét adták tévedésből ingyen. És hát egy olyan van a szerződésben egyébként, hogyha valaki több helyen adja ki ugyanazt a könyvet, és más boldban leárazza, akkor az Amazonnak joga van leárazni ugyanarra az ára, hogy, hogy ne terelje el a szegény olyan szerző máshová az embereket. Viszont itt hát, nulla dollára sikerült levinni az árat, és el is adtak ezen a egyébként, remek, támasztatlan áron 6116 darab könyvet. Tehát, kapott, kapott jó kis marketinget az Amazon-tól, köszönje meg. Igen, igen, sikeres. Elesett nagyjából 13 ezer dollártól, és a Kindle Direct publishing a az embere az, az fel is vette utána vele a kapcsolatot, amikor elkezdett panaszkodni, és megnyugtatta, hogy pénzt nem fog kapni, az Amazon kivizsgálja az ügyet. De még bocsátott kérhetnek. Még esetleg előfordulhat. Igen, igen, igen. Nem kap két nap pofont, hogyha elmondja, hogy merre mentek a... Egyébként az, az érdekes, hogy a kiadás, könyvkiadás terén is így lépeget előre az Amazon, de például most ilyen zenei ilyen kiadót is akarnak alapítani, hogy, hogy akkor, ha már rajtuk keresztül lehet vásárolni ugye az Amazon MP3 boltba zenéket, akkor akkor miért ne lehetnének ők a kiadók, és tényleg így egyre nagyobb szeretet szeretnének a tortából. Érdekes, ugyanúgy a könyveknél és zenéknél is, tehát így és még tudjuk így a háttérben a technikai, technológiai infrastruktúra azt is próbálják árusítani. Úgyhogy tényleg, tényleg így nagyon-nagyon törekvő cég, és érdekes figyelni, hogy mit csinálnak. Persze, hogyha ennyi fronton haladnak előre, akkor néha megbotlanak itt-ott. Uh -huh. itt a magyar posta. Tehát ők is ugye már könyvet árulnak, és van ott minden már ilyen csomagot süteménytől kezdve. Biztosítás. A... Hát az még hagyja hogy egy csomagot süteményt, szó szerint kimérve sajtos ér meg. Telefonelők <gül> <gül> és... a fizetés. Micsoda? Telefon előfizetés van, az a postafon nevű, ahogy ja, a közösen csinálnak mobilszolgáltatójuk. De hát egyébként ott náluk a minőség rovására is ment. De most már ugye levelet nem tudnak kiszállni, de sok minden másra képesek. Igen, a igen, héten de lopták el egy közös póló úgyhogy most éppen halál van a cég. <gül> Jó van. Mármint, akkor... hogy még mindig nem került le emiatt. Végre nem. újra halottak. Jó van. Inkább szerintem térjünk is rá, hogy ki mit olvasott a hét. Ennyi, ennyi megben majd lesznek halottak. Uh -huh. Ez hát, voltam bíztatnál. Magam sem panaszkodhatom. Nekem eléggé lájtos volt halálban. Persze akadt, tehát nem olvasok. eleve olyan könyvet, amiben nem halnak. De, de ez nem, nem volt sok halál is és nem is az volt a központban. De akkor kezdjétek ti. Kezded, Gabi? Jö, oké. Én ugye még továbbra is olvasom a rajt, ami, ami szegény pont amiatt, mert ilyen vastag. Ez, erről csak annyit akarok mondani, hogy ne, elgondolkodtam azon, hogy ezek, ezek a nagyon vastag könyvek, ezek egyfajta ilyen stabilitást is adnak az ember életébe, mert egyszer valahol leteszed onnan, nem megy arrébb. Tehát, hogy nincs az, hogy te majd ott hurcibálod, tehát olvasod... A, a, abban a szobában, annál a fotelnél, vagy ágynál olvasod el örökre, mert nem, nem, nem nincs az benned, hogy, hogy inkább kiviszod a konyhába, egy kicsit arra a három oldalra, tehát egészen más stílus olvasásra kényszerít rá. Nehezebb és akkor... elveszíteni valóban. Igazos Nehezebb. Kötetnél, a kétetnél a Palmatex tudja. <laughs> és, ö, ö, és egy újfajta olvasási hozzáállást, vagy szemléletmódot is adott nekem, ugyanis rájöttem, hogy ezt még heteken át fogom olvasni, és ezzel így nem fogok rabdába rúgni itt köztetek, tehát csak amiatt, hogy valami könyvet is olvassak, tehát hogy új könyvet, ezért a, a raj okán el, elkezdtem mást is olvasni, hogy itt a podcastnál tudjak könyve villogni, és ez a Frank Herbert Heisenberg szemelet, ez egyébként nem kezdtem volna bele, de egy nincsen vele gondom, egy ilyen nagyon kellemes könyve a szerzőnek, éppen mostanában olvastam róla kritikát az SF magon, de nem az, a kritika nem adott nekem a lökést, hogy megvegyem. Tehát az eset magam szemtelen a olyan kritikát, hogy így kaparom a falat, hogy hol adjátok ide nekem, azonnal el akarom olvasni, de ennél a nem volt ez, csak maga a könyv került a kezembe, De egy ilyen derekasan megért kellemes science fiction, klasszikus ö, ö, a hosszú életű emberek, vs rövidebb életűek, gémódosítás, illetve ö, emiatt aztán hierarikusá, betokosodott viszonyrendszer, amelyben vannak ö, ö, nagyobb hatalmúak, akik végt, szinte végtően hosszúságú életet élnek, emiatt aztán le is bénítják saját életüket, illetve a nyüzsgőbbek, akik, akik csak pár száz évet emiatt ö, könnyebben kockáztatnak, viszont Satöbbi, stb. stb. Tehát egy kicsit klasszikus, teljesen korrektú kultúráját megért könyv. Amiért uh, talán kimagasdik, az, az sajnos, hát sajnos az, de tehát így járnak bizonyos középkategóriás könyvek, hogy egyszerűen csak azért, mert egy híres szerző mégis több figyelemesik rájuk, és jobban keresi benne az ember a, a, a szépséget, mint egy középkategóriás szerző középkategóriás könyvénél. Nem tudom, hogy nektek mi erről a véleményetek. Hogy... Ti, ti hogy, hogy vagytok ezzel a dűnes sorozattal így? Én nagyon jó. szeretem. De mindent elolvastál belőle? Nem, nem, csak a Káptalanházig olvastam el, illetve ezeket az előző előzményeket, amiket nem is erbelt, hanem úgymond a, a fia, az ő sugallatával... Fiúkjábattal talált igen. Aha, a fiúk. Na és hogy azokat nem olvastam még el. Hát a... nem mindegyiket olvastam többször, csak egyszer. De az egyes eredetét, azt, azt jó párszor. És... Ah, azt hiszem, én valahol ugye a harmadiknál veszítettem el a fonalat. Gyűrűn a gyermekei, azt hiszem, az a harmadik. Aha néha volt egy, volt, volt egy olyan szakaszom, amikor úgy éreztem, hogy, hogy van ebben az egész filozófiában valami végtelően modoros, tehát az összes motto és idézet minden egyes fejezet elején, tehát én azt gondoltam, hogy hülyére vesz minket, de, de egyfajta ritmust ad, és azok az ismétlődő, megcsavart gondolatok benne ezekre, hogyha egymás után olvasod, akkor nagyon rá lehet és ez a Heisenberg szemében is ez, ezek a motivumok, nem a dűnem a hanem az a fajta motivumrendszer, amikor ilyen zárt, elnyomott közösségek közöttben kialakuló speciális nyelv, amelyel viszont nagyon finoman tudnak egymással kommunikálni, emellett viszont a felszínen viszont egy másik kommunikációban valami egészen mást játszanak. Ez például ezek a cselek mögött újabb cselek, és azok mögött újabb cselek című struktúra, az ebben a könyvben is megjelenik, és, és az ez nem Dunne motívum, hanem ez Frank Herbert motívum, és ez nagyon tetszett. Illetve komoly a gondolat, vagy komoly az alapvetlet, amely szerintem a dűnében is számtalan jó kis eh, elmélyülésre alkalmat adó eh, eszmerendszer van, vagy eszme. De Adamban belefolytottam a szót, hogy ő mit gondol. Én olvastam a dűnének a, a, az alapkönyvet, meg valameddig elindultam, és sokkal tovább meg is van a sorozat, mert úgy elkezdtem megvenni, hogy akkor azt majd hát ha jó lesz. De hát nem tudom, hogy a gyermekénél akadtam le, vagy egy később. És oda meg ameddig értettem, nem tudtam eldönteni azt, hogy most, most itt van egy-egy komplex vallásrendszer, meg minden, vagy az egyik legjobban bebblöffült komplex vallásrendszer jön szembe éppen velem. Szerintem ezt rakjuk el arra az időszakra, amikor egy nyugdíjasok leszünk, és akkor egy végig tudunk menni ilyen sorozatokon is, nem? Pipázva meg ilyenek. Akkor hát, én a Martint raktam be. Igen, de ezeket egyszer, az ember egyszer-kétszer elolvassa. Meg ugye vannak a mind a kettőnél igaz az, hogy filmek is készültek róluk, tehát hogy, hogy már voltak éppen a nyugdíjas korod előtátítató, tehát ismer, megismeret a darabjaiban is, de mindenképpen. Most a Dűnéfilmet csak egyszer kell megnézni, azt, hogy soha többet meg ne elolvasni? Hát már, mint a Bizét, a filmet. A lincs még a jobbik, tehát amit a Hallmark csinált, ez a rendkívül olcsó, díszletes, ilyen vasalás közben nézem, típusú. Aha. Én nekem film, Az még rosszabb. Az, az, az volt. Első film. Tudom, hogy a hatalmas bukás, meg mindenki utálja, de nekem. Én, én is szerettem, az egy, de a lincs nem szerette, de én bírtam benne a Stinget, tehát hogy ezeket Abszolút. a visszatérő ilyen nincs figurákat. Na mindegy. Tehát a dünéről szerintem hosszan lehetne beszélni, és annál, annál többet érdemel, hogy ilyen röviden intézzük el, illetve hogy kihú, ki, kinyi, kinyissunk pár bicskát, pár zsebben, mert szerintem tehát azokat a bicskákat én nem szeretnénk kinyitni, nem úgy vagyok vele, mint Asimovban, hogy De nem szerenem, Nagyon nyugodt, tehát mi itt, itt bicskát nyitogatunk, ez az egyetlen dolog, amit tudunk tenni emberekkel, hogy felzaklatjuk őket, és maximum elkezdenek gondolkodni, hát valóban annyira jó volt ez. Én nem biztos, hogy annyira jó, de nagyon szeretné való tud lenni az a könyvsorozat. És ez még semmi? Még volt valamit úgy tudlak. Ja, én azt csak elkezdtem. Azt viszont szerintem a következő étre fogom befejezni, ezért tényleg csak így említés, hogy angolul kezdtem elolvasni, de rájöttem, hogy megvan nekem ez a könyv magyarul is szintén. Igazából azért, mert el, ki elfogyott a hely az szeme. És ez a ilyen Banks-től, a The Best Factory, vagy a Darásgyár magyarul, és hát meg csak egy ilyen 20-30 oldalt olvastam belőle, de hát nagyon elkapott ez a gépszív, vagy én nem, nagyon elképesztően erős világot teremtett, egy különös szigeten egy különös fiú meséli a történetét, egy már az első mozdulatsora, vagy az első, oldalakon már belekeveredsz egy olyan világba, keresed a helyet, hogy ezek most mennyire misztikú, mennyire a fiú fejében létező ö, dolgok, de az a, az a fajta ö, erő, amit ezek a nézőpontos ö, sztorik tudnak ábrázolni, hogy, hogy a borzalmas dolgok ö, minden hétköznapinak, vagy egyszerűen minden, a mindennapi élet olályozására használatos tevékenységként meséli el valaki, az mindenképpen ütős és uh, szóval borzasztó erős, azt tudom, hogy a hátulján mindenki ezt ezzel jogat, az összes, összes mindenféle nagyvevű ő, folyóirat, hogy ez mennyire reteletesen erős, meg rá, ráadásul bekerült a 100 legjobb angol könyvvel, az independent szerint, szóval ez, ez konkrétan szép irodalom és, és szegény kihagyta az Emmet a nevéből, aztán mármint Banks, ezért, uh, ezért is lehet tudni, hogy ez szép szánta finom, kis tük, hihetetlen. Igen, uh, igen. Nem egyébként. akarok róla többet beszélni, mert nagyon az elején járok, és, és még nem még csak a felvezetőkörök vannak, és nem tudom, hogy ez, hogyha bármit is mondok róla, ez, ez most spoiler, vagy pedig olyan információ, amit nyugodtan elcsepegtethetek a, a, a könyv ö, egészét nézve. Tehát nem annyira jelentőségteljes. És akkor a következő rész tartalmából után folytatódik az adás. Azt akartam, amikor mondani, hogy van egy másik Banks könyv, a izgalmasnak hangzik, itt van a polcol, egyszer megvettem valami leárzáson, aztán az oda sem kezdtem bele. Aminek az a címe, hogy Fearsome Engine, és ez ilyen fonetikusan leírva angolul, aminek meg egy diszlexiás fiú, a narrátora. Aha. És pont ezért nem kezdtem el, mindig elkezdtem az első két oldalon, megnéztem, hogy vajon milyen nyelven van, és a holland kiadást vásároltam esetleg meg. Hú, de nem, majd most, most legközelebb hangisaté volt ennyire rossz olvasni egyébként helyenként, ugye? Vagy a Finegan ébredését, már valaki elolvasta, de mert én csak nem. Vannak <gül> emberek, ki állítják magukról. Egyébként én most ránéztem a polcomra, és nekem is van ilyen Banks könyv rajta, angolul az a cím, hogy vit ennek a könyvnek, és biztos, hogy elolvastam, de nehéz vissza, visszaidézni. És akkor lépjünk is tovább az Ádám könyveire. Jó, indokolhatom a többes szám egyébként. Egy darab könyvet hoztam ma, Jake Adelsteinnek a Tokyo Vice című könyvét, aminek azért nagyon jó a című, mert minden létező nyelven így hívják a könyvet. A magyarok is átvették ezt a Vice-t valamiért. Biztos a Miami Vice után uh -huh. átadásnak, ugye? A az lehet mögötte. Ami ilyen ilyen tényregény-szerű dolog, mert hogy úgy kezdődik, hogy van ez a Adelstein, aki egy amerikai zsidós srác, aki Japánba megy befejezni az egyetemet, ott be is fejezi, és egyik napról a másikról úgy gondolja, hogy neki tök jó állás lenne, hogyha jó újságot írna, és jelentkezik az ország legnagyobb napi lapjához, a Jomiuri simbóhoz újságírónak. És elég jónak találják a japánját, és, és mindenkinek is az ő legnagyobb meglepetésére fel is veszik a tudósítónak, és végigjárja ott a ranglétrát, egy kis vidéki viccekvacak városokban rendőrségi tudósító, aztán felkerül Tokióba, és aztán egyre mélyébbre merül a dolgokba. És az a, a szórakozóan az izgalmas, hogy ezt a tényleg végig csinál, ez valójában, valóban az ő életének a regénye. És a végén belekeveredik egy jakuza egy ügybe, oknyomozó újságíróként, egy ilyen visszatekintéssel ezzel indul el a a regény, hogy a Japán egyik legnagyobb jakuza főnökének a, a követe, az azt javasolja neki, hogyha most felmondana a Japánban, és nem térne vissza az országba, akkor az egészségügyi szempontban lennek jó lenne számára. És, és aztán szépen a, a könyv feléhez elérünk ahhoz, hogy mikor történik meg ez a, az ajánlat, és akkor ő ott mit próbál nyomozgatni, és, és milyen forrásokat használnak, és hogyan éjszakázik különböző bárokba, hol. Gaijin lányok kínálják mindenüket, meg, meg drog, meg minden, és az a, az a nagyon szórakoztató, hogy a könyv végére, amikor egyrészt elkészül a nagyon nagy sztori, addigra, addigra már teljesen bizonytalan, szerintem az olvasó, hogy akkor most ő, ő, ő drukkol ennek az embernek, ennek a, a tényfeltáró újságírónak, szeretné-e, hogyha a barátja legyen, szeretné -e, hogyha a családja legyen, azt egészen biztosan nem egyébként szerintem, a család, van, van felesége, van két gyereke, ezt így megtudjuk, és vannak olyan 150 oldalak, amikor, amikor nincsen róluk szó, mert, mert a figura az, az különböző prostikkal, meg rendőrökkel iszik egész éjszak, hogy információkat szerezzen. És, és abszolút ilyen, az a mindent megtesz az információért, mert, mert a jó ügyért mindent meg kell tenni nagyon-nagyon zavaró, meg nagyon nem tiszta azt, hogy hogy kivel kellett együtt érezni, és jó ez így, és, és elérte valamit, és jó tette, hogy, hogy úgy döntött. Hát ez a Miami vice is igaz, úgyhogy nem, nem ott is pont ez a... Nem akarok teljesen más dolgot, tévésozatot itt bele von, de pont ott is így nehéz megtalálni a, a, a csíkot a jók meg a rosszak között, ott a rendőrök meg a gengszterek tényleg eléggé össze. Összeolvadnak a sorozat végére. itt is hasonló, egyébként. És ami, ami izgalmas, hogy úgy került a látókörömbe a fickó, hogy most van egy hatalmas, nagy botrány éppen Japánban. Ezt biztos hallottátok, hogy az Olympus nevű cég, ami, ami ilyen audiofelszereléseket, kamerákat, optikai rendszereket gyárt, annak volt egy fél évig egy brit származású vezérigazgatója, aki évekig a cégnél dolgozott. És őt, hát kulturális okok miatt menesztették a cégtől. A fickó pedig között a sajtó, hogy a kulturális okok azok voltak, hogy ő nem annyira akarta játosolni azt a másfél milliárd dollárnyi veszteséget, amit sikerült felhalmozni a rövid idő alatt a cégnek. És, és ebben a nyomozásba ebbe az esztén is bekapcsolódott a Japan Subculture, Sub vagy hasonló nevű blogján. És ott összetette és arra jutottak, hogy a szegi vonzásába került a cég. És a legutolsóbb az, az volt, hogy most nem, nem az elmúlt öt évnek a rossz van szó, hanem hogy húsz évet tagargatják ezt, ezt a kifolyó pénzt. Úgyhogy még mindig ott van, jól és mindig nyomoz, csak most, hogy az emberrel hogy a Tokyo ezt most kicsit nehezebb hozzáállni ahhoz, hogy ez a igazságnak ez a remek harcos, ez mit csinál éppen. Hát ez tök jó hangzik. Amúgy nagyon ajánlom, tök jó, csak a szó furcsa értelemében gondolt ér, ébresztő. Aha. Király. Na, hát én nem, nem mentem el ilyen irányba, hogy bármi gondolatébresztés legyen. Beszélgettünk új tévésorozatokról még az előző epizódban, és az egyik, amit elkezdtem nézni, az a címai, ám The És Ezt egyébként nem azért nézem, mert annyira jól sikerült alkotás, hanem tetszik benne nagyon egy ilyen vöröshajú csaj. És ezt 47 percen át nézegetni szerintem hetente egyszer belefér simán. Ez egyébként az elén írják, hogy egy The Rememberer című novellából készült, és akkor ezt lenyomoztam, hogy ez egy novellás gyűjteménybe található, aminek az a címe egy Who can Save Us now? És ez gyakorlatilag egy olyan gyűjtemény, ahol ilyen modern, szuper hősökkel kapcsolatos történeteket gyűjtöttek össze. És nem ez a hagyományos izés, pandex ruhás dolog, amiről szó van, hanem ha most itt közöttünk élnének szuperhősök, mi milyen problémákkal találkoznak a kapcsolataikban, meg a családban, meg ilyenek. És vannak benne nagyon vicces novellák is, meg, meg egy kicsit komolyabb fajták is. És ezt a The Rememberer című novellát éppként J. Robert Lennon írta. És ezt meg kellett volna néznem a Wikipédia, hogy van-e köze a Lennon családhoz. De maga a könyv az nagyon szórakoztató, és meg merem kockáztatni, hogy még hogyha nem érdekel a TV sorozat, akkor is érdemes meg, meg, megvenni, meg elolvasni. Most benne vagyok itt a képregények világában is a, a, az UDC sorozatok kapcsán, úgyhogy jókor találtam meg ezt a könyvet, és jó szórakozom rajta. Tényleg a UDC az hogy megy? Nem néztem még utána, hogy mi a velük? Én tervezem, hogy, hogy visszatérünk rá, várok még két-három uh, számot ezekből a sorozatokból, amit, amit követek, hogy, hogy ne csak így az első egy-kettő alapján ítéljen meg, de, de meglepően jó irányból halad ez a dolog, és érdekes nézni a híreket, hogy iszonyatosan megugrott a forgalmuk, ilyen uh, nem csak a, ezek az online vásárolt füzetek, hanem, hanem visszajárnak így az emberek a képregényboltokban ezek miatt a DC, kiadások miatt, mert a, mert a gyűjtők is egyrészt rányomultak arra, hogy ezeket az első számokat beszerezzék, meg aki kicsit így eltávolodott, mint én a képregényektől, az most így újra fellelkesült, úgyhogy így általában az iparnak jót tette ez, és most a Marvel is a napokban bejelentett, hogy ha bár nem kezdik, első számtól ők is bátran a sorozatokat, de, de a jövő év, nem is tudom, első negyedében ők is Elmenek abba az irányba, hogy, hogy aznap jelenjen meg az elektronikus kiadás a képregényből, amikor, amikor a Print kiadás a Amerikában. Úgyhogy, úgyhogy ez a kísérlet szerintem hatalmas siker a DC-nek, és tényleg majd szívesen visszatérek rá valamelyik következő epizód vagy melyik, melyik számokat, melyik sorozatokat érdemes követni. Oké, és fogom kérni? Igen, azért gyűjtünk itt összekedves hívek, hogy megjeldezzük uh, Farkas Torki Vistránt a e a párpáját, hogy uh, mit tud elmondani nekünk Ransom riggs -nek a Vándor Solyom Különleges Gyermekei című könyvéről, amelynek az EPO verziója az ő kezéből került ki. Hú, ugye szpoilerezni nem ér. Nem. Oké, okay, akkor nem spoilerezünk. Azt sem monda, hogy ezek nem hagyományos gyerekek a címből kiderül. Nagyon jó volt, mert ma volt a kossuth egy ilyen nem hivatalos sajtóeseménye, amelyik pont ezt a kérdéskört járta a körbe, és megnéztem, hogy hogy csinálják ezt, hogy másfél órán keresztül beszélnek a könyvről, úgyhogy nem spoilereznek, remélem utána tudom csinálni ennek a csipet csapatnak. Azt kell róla tudni, hogy egy nagyon tehetséges fiatal eh, híró, aki szívőben forgatókonyíró írt ezt a történetet, ami azért különleges, mert az ő egyik hobbi az, hogy ilyen antik fényképeket gyűjtöget. És egy elég rendes kollekciót összehozott, kb. 2000 darabot, és ebből a könyvben szerepel kb. 40, képzeljtek el 40, 40 fényképet, amiből a legfiatalabb is 60 éves. Semmi közük egymáshoz, horiási a szórás, ezeket egymás után pakolták, és őt ez a jó ember és egy halál, izgalmas, teljesen koherens történetet húzott ezekre a fényképekre rá. És ettől nagyon-nagyon erős lett a hangulata. A képek nagyon-nagyon vezetik a hangulatot. És tényleg így, így összeáll, összeáll egy képé, vagy azért ilyen novella gyűjteményszerű lesz? Nem, nem, nem, nem, nem. hibátlan, teljesen hibátlan, koherens a történet, bármilyen bármilyen jó regényjel felmeci a verseny, mert az ez is egy jó regény. Csak ettől a, ettől a szokatlan megoldástól, ettől iszonyatosan vizuális lett, ami azért könyvben nem jellemző. És mondjuk elkönyvben visszad meg külön bónusztek, hogy az elkönyvben van 16 szülkéd és kész, és ebből kell megélni, de mivel a képek fekete-fehérek voltak, ezért olyan nagy gond nem volt és én ezt én nagyon különlegesen fogyasztottam ezt a könyvet, most fejeztem egyébként 10 perccel a, a rendesen olvasását, először megkaptam a képeket, ami mondom ilyen 40 körüli kép, és fogalma sincs, hogy mi lesz belőle. Tehát, hogy ilyen olyan képek, mint hogyha a 100 évvel ezelőtt mit lehetett volna a Photoshopból kihozni, körülbelül ilyen meghökkentő képeknek mondanám őket, ilyen sajátos hangulattal, óriási szórással, és aztán jött a szöveg, amit itt először kis darabokba hát rákcsáltam, amikor raktam össze a könyvet, és aztán most hogy végeztem, és múlva időn is el is olvastam. Mindenkinek tudom ajánlani, nagyon izgalmas. Mondjuk talán egy 18-as karikát Már is iratis. még jobban kedvet kaptam. Uh -huh. <laughs> Figyelj csak, és amikor ezekkel a képeket dolgoztál, azt mondod, hogy ilyen szürke árnyalatokkal kellett dolgoznod, de valami fix kép dolgozol ilyenkor, vagy több? változatot készítesz el felbontás alapján, vagy hogy működik ez? Hát az a vezérel, hogy van 800-600 pixel, ebbe kell beleférni. És öm, azt azért látni kell, hogy a papírkönyv az nagyon szép, mert nagyon intenzív grafikusan van benne egy csomó ilyen sor, mint a szépen megvan jelölve a láblét, fejlét, a, a fejezet színek különlapon vannak, és ilyen szexessziós háttérre vannak ráhúdva a szexessziós betűk. Na ezekból az elkönyvben nem sok van, mert egyszerűen nem fér bele. Cserébe én addig forgattam a képeket, és addig vagdostam a szélét, hogy teljesen kitöltsék a kijelzőt, és szerintem így élvezhetőek maradtak, de ezek fix méretű képek. Tehát 800x600 fixelbe bele kellett férni az összes képek. Igazából ez egy ilyen egy égi, 9 centi vagy átlójú papírképnek felel meg. Úgyhogy Aha. szerintem ilyen abszolzió maradtak, és hát visszaadják azt, hogy ez, ez mennyire alapoz erre a képvilágra. Aha. És valami adott olvasóra lett ez elkészítve, hogy hogyan működik, hol lehet ezt majd meg, megvenni i-formátumban? Van, van egy ilyen hely, amit úgy hívnak, hogy multimédiaplaza.hu Ez a korszólt kiadónak a digitális reánykája. Annyit kell róla tudni, hogy ők nagyon komolyan gondolják a dolgaikat. Azért hívják, multimédia plazanak, mert nem csak e-könyveket tartanak, hanem posztereket, hangos könyveket, zenei kérdányokat is. És hála Istennek azért azt a vonulat követik, híváról nyáróta, hogy nem csak elpubott, hanem PLC-t is árulnak, pontosabban Mobit, azaz kiszolgálják a Kindle felhasználókat is, de ezt nem az Amazonon keresztül teszik, és azért nincsen kemény dierem a kiadványaikon, igazság szerint odaészt vásárolt, és eldöntött, hogy elbubott vagy DRM, elbubott vagy PH-t akarsz olvasni. Sőt, a mai egyik az is kiderült, hogy valaki valami kis is gubancot látott a, a Kindu verzió körül, amit egyébként a multimédiát magának állít elő és egyszerűen szétszerelte az apple egy kicsit megdeszelte, mire összerakta, és teljesen korrekt volt. Tehát ilyen kis tréfaciták benne vannak a dologban. De működik, abszolút működik. És uh, megígértem iPad-es ismerősömnök, egyszer megkérdezem, hogy erről szó lesz, hogy iPad-verzió nem készül a könyvben, nem 800 600 van, hanem az óriási méret, be lehet nagyítani? Vagy, vagy nem félne ebben a 16 giga memóriában se 40 kép az hát a 40 kép az tömörítés nélkül 180 volt, úgyhogy ezt az így nem vállalom be egy kiadványba. Maga az Airpub az olyan kicsit több mint 10 mega, így is. És egyébként megnéztem iPad-en, nagyon-nagyon jól néz ki rajta. Én nem szeretem az iPad-et azért, mert agresszíven használja az érsimítást, ami pont a betűznek nem lesz jót, de választasz rajta egy Georgia betűzipust, amit az iBooks enged, és a képek nagyon jól átjönnek rajta. Tehát szerintem abszolút versenyképes képes a anyag. Jól hangzik nagyon. Egyébként látszik, hogy jelennek meg sorra ezek az olvasók, amiknek már nagyobb felvontású képernyője van, meg, meg, meg színes kijelzők, meg érintőképernyője van. Szóval látszik, hogy így fejlődik maga a médium is. Szerinted ez, ez mikor... mikor jut el hozzánk is, hogy itthon is erre tervezzenek könyvet, hogy szépen nézzen ki a színesbe, de azért megjelenjen a már most piacon levő régebbi olvasókon is. Lehet, hogy most ilyen bőgépesen fogok hangzani, de szerintem 800-600-tég felé már elég. Legalábbis mezei ilyen nem hívom ezt, hogy rekreációs olvasás, erre a 800 pixel tökéletesen elég, még így is, hogy az iPad-nek a nagyobb a felbontása, ezekkel a 800 as képekkel az iPad által meghazározott széles margóval ki is abszolút érezhető a történet. Jobb lenne a nagyobb felbontás, mert akkor élesednek lehetőnek a betűk, talán egyszerben is következik. Addig lehet, hogy lesz egy kis formátumforgalom is, mert az Amazon törje a fejét azon, hogy egy új, új file formátumot kitalál, amivel több uh, ilyen grafikai lehetőséget enged meg ezekben az elektronikus publikációban, mint a PRC vagy az airpub ebben a pillanatban. Ha bejön, szerintem az, az egy károán lesz, de azt szerintem még mondjuk két-három, van még két-három fontosabb dolog, aminek be kell következnie ezelőtt, például az, hogy legyen egységes piacunk, legyen ennek kultúrája, legyen valami fajta forgalma, ami egyébként van remény, Ugye ez ne, nem de hamarabb lesz ilyen, mint hogy ilyen formátum sorát látunk. Na, érdekes dolog egyébként így az Apple világban, azt hiszem inkább az van, hogy amilyen nagyon egyedi megjelenést igényel valami kiadványra, ilyen egyedi alkalmazást fejlesztenek, ami, ami, ami ezeket a gazdagabb, interaktívabb dolgokat tudja biztosítani, és nem, nem az iPhone-t De hát, van, van sok irány, az egyik ez valóban. Ennek is van egyébként kiváló magyar képviselője, úgy hívják őket, hogy a, akik, akik olyan elkönyvet, hát, elkönyvet, olyan kiadványt csináltak, ami szerintem a etalonnak számító azizsola országban körül köröket fut. és nagyon élvezik, nagyon látrányos. Az tényleg a, az ilyen gyerekkönyvek következő generációja, ahol a gyerkőcöz végig tudja tapogatni a könyvet, fajta. mindenfajta események történnek az ő tapogatásanak. Nyilván hibátlan, de az egy önálló app, az úgy van rendben. abból nincs kettő-egyforma, szerintem az itt teljesen is van. De a hagyományos olvasás, aminek azért a én még szeretnék hinni, az nem ez. Azóta a szövegnek a minél szebb visszaadása. És ö, technikailag nem sok akadály van. Még az ilyen üzlet kell legyőzni, hogy akkor ki milyen Egy volt milyen formátumban, milyen feltételek mellett Többi, de ez a, és most pont ezért rettenetesen érdekes, mert ugye abszolút premier beszélünk, egy napon jelent meg a papír meg az elektronikus kiadvány, és nincs benne kemény DRM. És hogyha ez sikeres a magyar piacon, akkor soha többet senki nem jött ide kemény DRM, mel mert azt mondják, hogy minek. Uh -huh. hát ez ilyen ilyen papír, papír, papír verziót. Kossuth, azt is de, a kosúgy. Így van, így van. De ez az ő egyesített kampányuk, ez én most szerepel őket, hogy itt erővel tollják ezt a dolgot. Ja, egészen fantasztikus dolgok hangzottak el. Amit még érdekes tudni a könyvről, hogy valamikor júniusban jár meg Amerikában, július végén már a Kossuth birtokában volt a kiadási jog, és szeptember végére le volt fordítva. És most november van. Tehát Durván ilyen 6 hét alatt átfutották a nyomdán, a logisztikán, legyártották a, papír, a papírkönyv, ez nagyon-nagyon szép, Aha. és hát remélem az elektronikus is. És van valami tervük? Egyébként tudsz arról, hogy mi a következő lépés? Mert a karácsonyi dömpinkhez ez egy kicsit korai, Úgy voltam, az decemberre szoktak egy csomó kiadónál ugye, időzíteni ilyen kiadványokat, szerintem ez tipikus karácsonyi könyv. Megtűnik, de akkor gondolom, van van, készülnek egy új dobással még, csak ez valami felvezetőkör, vagy, vagy mit tudsz erről? Nem, nem, nem. De ez, abszolút, ez, a, ez az évvégi dobásuk. Igen? De hogy, én elfelől elég biztos vagyok, hogy a jövő évről beszéltek, meg a, a karácsonyi katalógusukat meg lehet nézni, tehát számít a kosultak az oldalára, ott van egy Aha. szép így elvő, most nem vágom fejből, hogy, hogy miket szállnak karácsonynak, de ebből ők főt akarnak eladni sőt több tízezeszben uh -huh. gondolkodnak, ami nyilván nem egy hullámból fog összejönni, mert most ezt a kampányt ezt mindenfajta akcióval, meg, meg játékkal, ők is, a Vodafone azért a média partner, meg a neufm, tehát rádiós spot van rá, trailer van hozzá, ami egyébként egy, volt aki meg is ilyet tőle, mert az egy olyan horror trailer, ami ennek lennie kell. Uh -huh. és, bár vannak horror elemek a, a, a dologban, azért nem az a domináns. De mondjuk a horomjelteni a 18-as Tehát van most egy ilyen hullám, aztán nyilván lett, lesz, mert egy fel, újabb felfutás akkor, amikor kijön ebből a film, a Fox megvette a filmesítési jogokat, és még egyszer egy olyan ügye ezt, aki forgatókönyveket írt, tehát abszolút filmszerű a, a könyv. És nem úgy, hogy Aha. először volt egy film, és visszaírtuk belőle a könyvet, mert az ügyfél fájdalmas, hanem ő eleve filmes szemmel gondolkodva írtanak ezt a dolgot, mondom, már így nyomtatva is nagyon erős vizuálisan, és hát ebből egy azért, fakedű kisgyerek egy otthoni videokamerával rendes filmet tud forgatni, mert, mert le van éve mindennek, abszolút elé minden. Úgyhogy nem is nagyon fél attól a fickó, hogy neki a forgatókanyára foglalkoznia kell, írja bőszem a folytatást, mert természetesen úgy van megírva a vége, hogy ebből minimum két folytatás még kinéz, de oh, ezt yeah. tudtadni. Aha. Megvan a következő És... Harry Potter? Megvan a következő Harry Potter akkor? Vagy a, a Harry-nél egyáltalán Mindig ezt mindig, mindenre ezt hisz. Ezért kell mindig megkérdezni, hát egyszer jön. hát meg lesz csak, annál mert nem fogjuk azt mondani, hogy a következő Harry Potter, hanem az majd az önön nevének a jogán fog. Helyez majd a az gyilkos. Az... Áll... Nem, már a Twilight nem úgy mondjuk, hogy a következő Harry Potter, hanem már a következő Twilight-ot Nem is ugyanaz a fontoság. Jó, nem is, de... Tehát, hogy a Twilight az egy Harry Potter következmény? Tehát a Twilight-ra mondjuk azt hiszem. De, De most mondani, hogy a csajok, akik kinőttek a Harry Potter sorozat során, és most már búszkomorak és szenvednek, akkor átállnak a Twilightra, nem? Na, most így van, nem? Tehát, ja. A, a, hogy mondjam, ott válik el ez a Harry Potter dologtól, két ilyen nagy különbség van, az egyik az, hogy a, a célközönség szerintem radikálisan más, de valahogy ezt így jól meg lehet fogni, hogy aki a Harry Potter korszakából, az nyugodtan felveheti ezt, mert ez egy sokkal visszafogottabb, átgondoltabb, felnőttesebb, de ugyancsak misztikus történet. A Földes László, a ottani főinformatikus mondva, az nagyon vicces hogy a ez a misztikus szál ugrik be, mert az X-Men, tehát aki az X-Men-nek barátja, megbír ezeket a misztikus dolgokat, annak be fog ez a dolog jönni, biztosan. Még és a Lattos más... a könyvet. Én már, már <gül> háromszor körülbelül, tehát a 18-as karika volt a másodikok, ok, hogy megbírjam, és akkor most még ez az X-Men szál is. <gül> Nekem é, azt de... tetszett, hogy... Bent a könyvesboltba jártam, és ott egy olyan szóronyagot lehetett lenyúlni a pénztárnál, hogy, hogy mintha könyv lenne, tehát ilyen könyvborítószerű, de csak pár oldal van benne a regényben, ráadásul sok két fejezet, de ezt így ilyen szóronyagként elrakhatod. És én konkrétan el is olvastam. Tehát nem tudom, mennyire tudtam érzéketetni, tehát ez egy ilyen hat oldalas kis kisvája, vagy nem is tudom micsoda, amelyet el tudsz minni, a, a kampány bőzöttelen erős mögötte, tehát én nagyon régen nem láttam a Magyar Kényv egy ilyen brutális kampányt, és hála jó istenek, szerintem mégis érdemli, Tehát át kell törni ezt a kórházatot, hogy a sok fejőséval meg világ között valami igazi volt is találjunk. Halkan mondom, ezt most tényleg csak nagyon halkan mondom, hogy Azért olvastam ennél jobb könyveket is, tehát nem, nem fogja megváltani a világot, de egy jó anyaga az évvégi hajlában. Jó, de, hát, hát mindenképp hozzárakjuk, akkor le, lesz nem sokára olyan epizód, ahol karácsonyra ajándékötleteket adunk, és akkor ez úgy hangzik, mint ami erre nagyon jó lenne. Abszolút ez arra nagyon jó, csak még egyszer, hogy ne, hogy valaki abba a hívában van, hogy könyv, ez nem gyerekkönyv. Tehát ez, ez <gül> hiány szempontból abszolút 18-es karika, tehát egy kis felnőttség azért nem árt hozzá, de szórakoztató, izgalmas, erzeti, ami azért manapság nem annyira magától elvetődő, én a gondolkodsz, hogy pontozni kéne, akkor hova tenném, én azt mondom, hogy egy ilyen 7-es, 8-as tadnik rá, mondjuk, hogy itt legyen valami összehasonlítás alap, a Ready Player vala, 9 és felett 10 adok. Tehát körülbelül hazzá nekem most, a, a, az jobban bejöttünk. Jó, hát nagyon köszönjük, hogy beszámoltál erről. Aztán nagyon érdekel bennünket, hogyha megint valami hogy izgalmasan dolgozol, mindenképp jelentkez. Jó rendben. Remélem, a, a Kossuth mondott ilyet, hogy ők most nagyon ráfekszenek a fictionre, tehát jövőre ebből ők többet akarnak nagyot próbantani, és most, ha ezt a jó szokásukat, hogy egy időben hozzák a papírt meg az elekszóikust, azt remélem látni fogom, és akkor mindenképpen csikipanek majd. Köszönjük szépen. Úgy legyen, köszönjük, köszönjük szépen. Hello. Én, Sziasztok. Hello. Hello. Akkor még becsúsztattatok be valamit ide a jegyzet aljára, hogy még valamit mondjunk be. Igen, igen, igen, igen, igen. Uh, Tündétől, aki volt is. És Nekünk lesz ő. is. És lesz is, Én, igen. Spoilerdezzünk, és lesz is. Vendégünk, kaptunk egy ilyen egykönyves könyves bloggeres, kör, körökben körbemenő díjat, mert hogy válítólag mi inspirálunk embereket, meg az Agave blog is, meg az SF mag is, és ezzel akkor kifogtam a szeret a vitorlánkból, hogy ki akarunk ajánlani. Amit mi nagyon szépen köszönünk, és azt akartam bevasalni, hogy mondjuk már mi is valakit, hogy kitérlemes szerintünk olvasni, vagy hallgatni. Amit, ö, amit te ajánlottál, az endless te nem? Vagy, én, én, én igen, én az endless-t dobnám be első körben. Aha, uh -huh, mindenképpen. Nem, nem, nem egyértelműen irodalmi, de ami Britkinit láttam az elmúlt fél évben, azt is onnan szedtem, és több jók voltak. Aha, uh -huh, igen, igen, igen. Szerintem ők mindenképpen megérdemelnek. Nem tudom, hogy hány, hány embernek adhatjuk tovább, mármint, hogy hány közösségnek, egynek, vagy pedig ugyanúgy háromnak. Hát, ha mondtak mind a ketten még egyet egyet, akkor szerintem mi nagyon Úú, bajok vagyunk. Én szívesen átruházok egyet, mert én nekem erről nincs, nincs igazán értékelhető. Aha, én meg holnapra kiválasztom, mert sok minden eszembe jutott, de majd megírom akkor kommentben. Ezzel is oda az embereket. Igen, igen, de az is sportogat. lehet, hogy egyet kiadunk hely ö, szavazásra. És, vagy igen. Továbbá sör. Sör, akkor, sör. Akkor ha van az, az, az emlények, járunk. Így van. Van, van egy dátumunk itt, a megjegyzések között-közben volt, akinek nem jött be, de hát úgyse találunk olyan napot, ami mindenkinek jó. De szerintem akkor jelentségű, hogy mit tervezünk. Hát a, most már akkor 13 14 15 öt kell eldönteni, ebben 15 nagyon sokaknak jó lenne, Aha. ami egy csütörtök este, amikor nekünk posztunk szokott kimenni. Így van, az nagyon ideális szerintem, akkor löljük be a 15 ét Aztán, aki nem tud eljönni véletlenül, annak majd lesz más lehetőség is biztos vagyok benne, főleg, ha sikerrel jár a dolog, és nem kell nekünk kitart venni. <tos> Ha értitek, mire, be, mire gondol belés. Semmit nem akarunk sugálni, nem, abszolút nem kötelező, nem szeretünk emiatt kevésbé, de. Igen, valójában mind megtörténik. Nem, én abszolút én semmiképpen sem számítok ingyen Egyrészt nem szeretem a sort, másrészt mégiscsak egy könyvesbab vagyunk. Meg kell adni a módját, és akkor a kocsmát kinéztet. Nem, úgy értettem, hogy könyv. Könyv. Jaj. Nem tudom. Azért de de, ha egy valaki jöv... sért hozzá, akkor én meg a bényesért is szívesen megiszom. <gül> <gül> Jó van akkor viszont kitaláljuk a helyszínt, és akkor azt is majd a blogon meg lehet találni, és akkor most megköszönjünk is a. Igen, sziasztok. Sziasztok! Hello.